Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala Rasoola Muhammedin wa ala alihi wa as-shabih wa mën tabi'ahum bi ihsani la yomid din Allahun nama dhuwa rafal ndarojim dhe vatim pritindim dhe faal e kirkoyim dhe salaf da'ta da dhe bëkimet allahu qofshim muhammedin sallallahu alaihi wa sallam if aminati shoket dhe tajjita ta' taj indi ekin kët ruk dhe rindid na funt tëk saibota dhe Lëzër në xumane kaluar kemi hapur një temë që ka të bëjë me disa motivues dhe me disa përkrahës që i duhen besimtarit për të rezistuar në katimet. Është e njohur se Muhamedi alayhi salatu vesselam ka përmendur se kullu bani adame khata të gjithë vitë adimit ndodhë të gabojnë. Ndaj, gabimi është një shëqrua si vërdushme një rjutë. Mirë, po, nuk duhet një rjutë që gabimi, nuk duhet me rjutë që gabimit të shëndrot në mëkatim, dhe nuk duhet të leanë që të bashkjeta me mëkatimin. Ndaj, një duhet që të forcohemi, dhe një duhet që të kemi motivet mjaftushme për me i rezistu Kënëtësive të mëkatëve Nga se nga njerë mëkatët Në aspekt një ashtëm Mënë të duken të këndshme Mënë të duken joshëse Mënë të duken tërhecse Zatën gjitha mëkatë është kështo gati në, thonë, në aspekt një ashtëm I duket një lu i bukur I tërhec e kështu mërat Për nda një lu të duhet një forc I duhet një fuqi Për me i rezistu Këti mëkatimi I duhet një arsyje e fordhë për me e bind vetë në ti se nuk duhet me bo këtë punë të keqe. Andaj, kimi thënë se djetarët tonë ka përmendur disa prej këtëre arsyeve, mund të quaj motiveve, burimeve të fordhësës që besimtarit indihmujnë me i rezistu mëkatit. Dhe më dhonë, tjetë i fordhë stabil kondër mëkatimit. E ne e dimë se s'li për veteve tona se qëfar më kate është kemi edhe nuk shumë pasë sëfë me tome të akuzotin e madnumon. Me thonë, <coughs> përvërësisht a janë të vazhdhushme, andodhë të bënë koë paskohe, kjo e pasat i shka tjetër. Mirë, po nuk kam nënë si njëri më, me thonëne, jëmë pa më kate. Unë jëmë pa gabime. Unë nuk bëjlëshime e kurë. Ska kësi njëri. Mirë, po dikush i bënë ndështa, në huti dhe në habi di ku shqipon kërë me qëllim po bendohet nuk i vazhdojnë ekstumeral pra në një të në shumë që me e forcu këtë musliman me i arrit arsyet të satë indihmojnë me i rezistu më katit ndërsa në takimin e kaluar kemi përmen tri nga ato që indihmojnë muslimanit me i rezistu më katit arsye të mjaftushme, të fuqishme, që i ndihmun besimtarit me i e rezitu më katit. E para është madhërimi Allah gjëllë gjëllë aluhu, e se besimtari e madhëron zotën gjëllë aluhu ala, dhe në zemra e ti mbushet me bindje se Allah është mëj madhe dhe nuk ka gjëmat madhe saj, atër kjo është arsye mjaftushme me ndëgju Allah dhe me praktis këndërshtimin e ti. Pasë e kiminën dëshvrija ndëj Allah të Ai që don dikën nuk e kundërshton. Mirë po pajtohet me të, për shtatit me të. Dhe kjo është rëndit në përdetsme, kur e don dikën i përstohesh. Andaj dhe besimtari, nëse e don Allahun sinqerisht dhe e don Allahun dashuri të vërtetë, atëherë ai përstohet kësaj dashurie dhe nuk i bën mëkat Zotit. Dhe e treta kemi thënë, johja negative. Ti edin se Allahu të Allah begaton dhe Allahu gjatë lot furnizon dhe ai ruan, andaj është shumë korrekte dhe e shumë njerëzore që begatin me e këthyme falendrim dhe mirënjohje, dërsa është punë e ligë dhe nuk është në regullë që nga ajtë në avin begatit dhe mirësit, ndërsa ne atit tja këthyme kundërshtim dhe mëkatim. Në në qështë i pesimtari, me ditan rrëdhe këtyme tri pikave që i kemë përmenë, grumbullohet taj një arsye mjaftushme për me i thonë mëkatit, jo, lasban, duhet me thonë mjaftë mo. Mëkati më është vallallaj nuk ka veçmë mëkat me vjedh njëri. Këshë mëkat padyshim ose më bë punë liga. Mirpo sigurisht e kemi thënë, edhe mos mënet gati namaz dorë mëkat, edhe mos mënet gati obligimet të Allahu është mëkat, edhe mos më respektoj prindësh mëkat, edhe mos më respektoj vjetën është mëkat, edhe mos më ndihmu fukaras është mëkat. Prandaj shumë ka nga ato që njëri mund më i bëj në jetën e përditshme që kanë u më forcu Dhe gjitha këtyre kundërtime më thonë ju, jo, un kam vendosur më qënd ndryshe. E un dua që thrap sot të ndërruar vëllezër xhamatlit, të vazhdoj edhe me disa arsye tjera, me disa motive tjera të cilat na bëjnë të fortë në këtë rrugë dhe na mundsojnë që fuqishëm çdo kundërtimi, dhe çdo punë jo të mirë që Allahu nuk e don të themi ju. Jo. Edhe nëse kemi qenë që duke bërë deri më tani të pendohemi. Të tkërimë tek Allah më nduar thimi se nga sot do të vazhdojmë ndryshe. Jo rrolar të ndrëgozur, njerëzit e, e dinë se ajo atë punë që e bën është e keqe. Jo rëndënda, po e din. Keq është, e di që është. E pse s'e praktikosh, po nuk pëmuj, kom për u, po më komprovo apo apo e po pikrish na për për pika nësë nësë po shpjegojmë topika me thnimë u ty që mos mëson të po më. Po ti më mujt, ti më pas mund si më i dhon fonë mëkatimet. Çfarë do koftë, më pendu tek Allah xhallahu ala. Ndaj, sa më i fortje, sa më atypër arsye ki me e braktis më katën, a që më let e braktis atë. Qëfar mund të themin vijem lidhe me këtë qështja? Pik tjetër të ndrëllëzër është se gjdo kush prejnjeve, të ndrëllëzër e ka ka një amën. Nuk ka njëri këtu në gjamias, nuk du një që s'ko e amën e vetë i kënë që nuk kë janë, e s'ka më në amënë, po, e s'ka kështu. Apo, gjdo njëre ka në amër që me ta identifikohet. Edhe atë amër nuk e ka vendosaj zakonisht. A i ka mund si me ndru pasaj, po në esenës, prinde si të linë në fmijo, i a vendosë në amënë. Edhe mundohet prinde mi a gjithë amënë matë mirë. Nuk ka prinde që janë gjithë në amënë të keqë, që e fmijo sa të gjallë mundi keqë para të amënë. Nuk ka kështu prinde am Po qëllëmisht mundohë që me gjithë emën në matë mirë që e ka, që i pëlqenë mi a vëndu kujtë, fëmijët e të jemën. Andajnime këtë emën njemi. Ekim një të nëftim, ekim pasapartë, njëftosht me diken, edhe në fjallët e para në hyrit, komunikimit, në falët si që është, kështu e këmë emën. Po te, kjo është emën që ty të, të identifikanë. Dhe qëtë kështu ka një emën. Mirë të ndrozër A ka mundësi njëri me pasë emnin e mirë po me pasë punë t'jo t'mira? A ka mundësi? Ka mundësi? Ka mundësi? A ka mundësi me pasë emnin për shemblë njëri Ta është pa keçkuptim, po duhet me bani një shemblë konkret, po, dhe qësa për shemblë se ju që për shemblë me pasë emnin njëri e, e, trim e me konë të tëzë A ka mundësi? Ka mundësi? A i emnin e ka trim ama vetë është? Shri ka cak? Ka mundësi me konë kështë? Po? A ka mundësi për shumë me pasë emnin Muhammed që është i lafdruar e i mirë, a punë me pasë mi pasë qërtume, ka mundësi sa njëre ka emnin Muhammed dhe ka emnin mahtëmira me, po punë t'i ka mëzdet emnin Abdullah me pasë, a ka mundësi Abdullah rabi Zotit i nështërumi Allahot po a me konë jetën praktike këtë a ka mundësi kështu, ka mundësi dhe me thonë, emni që ti e bërët ju deturimisht të reganë se kush jeti mirë Non teatër të ndërllosur namson në pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se njëri nuk e ka veç një emër apo namson Muhamedit sallallahu alajhi wasallam nuk e ka veç një emër një emër e hipo për letërvtimë kin një emër për pasaportë kjo veç një emër zbano me poshtë të realës së tani mund në kën lloj falsifikimi apo një emër e ki po a komozi me poshtë një emër tjetër dikon tjetër po ka mundsi e ku emërtojmë në ndryshe Të kalla i më nëmë, do në të kalla të njerëzit e ki e më në mirë, edhe një paqë punë të këshia, edhe tjetë a e mënë, kur kush nuk mundet me të nëru e mënë, nëmësik i punë të këshia, që e mënë tjetë, po të Allahu nuk i kene e mënët të litërëmstimit, të po të Allahu i më nëmë, e që me këte e mënët kena muëthirë ditë në gjykimit, njëri mërë e mënën bëj bazën e vepra A është emën muslimen? Po, emën është. Filoni muslimen. Filoni besimtarë. Filoni i devatë shumë. Filoni bujarë. Emenë kjo. Të se kikët emën i të rëftim. Po, e ke fitu këtë emën, qysh? Me punë të tuja të kalajmanurë. Filoni e fletë vërtetin, kjo është emën. Filoni gënjen, edhe kjo është emën. Gënjeshtar, edhe kjo është emën. Mashtrus, edhe kjo është emën. Apo, ilik, po atam kurkoso çet netroftemia po punte ti e bën kështu me u emërtu të kalloj munduar thonë ne kët hadith e pastaj u ashare edhe kët pikë që po flasim për të fot muhamedi sallallahu alaihi wasallam in as-sidqa yahdi ila al-birr wa in al-birra yahdi ila al-janna wala yazalu ar-rajulu yasduqu hatta yuktaba indallahi sddiqa O in al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa in al-fujura yahdi ila an-nar wa la yazal ar-rajulu yakthibu hatta yuktaba indallahi kadhdhaba kjo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shikai bien ken gjumon ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dinasa fjala vërtet gjithmon te shpirt te punte mira se te falë vërtet se qara pa pop mirafa E punë të mira të shpijen gjennët Që fafët të në vazhdim? E kjo në vazhdim është eqë për në interesantive Uala je zalur regjuru jasduku Dhe njeri jo vazhdimisht e fletë vërtetën Me këtë e fletë vërtetën, e matë e fletë vërtetën E sot e fletë vërtetën, e djeka fletë vërtetën, e nesë me fletë vërtetën Gjithë mund e gjohën të vërtetën, a i veçt e fletë vërtetën <të> Hatta juk të bërindë Allahi s' Dhe i tili që e fletë vazhdimisht vërtetën, tek Allahu quhet i vërtetit E ka morë emnin Tash Allahu i thetë me legve, ndihmoni dë vërtetit Me emën të tp punu, jë me emën të të tërftimi të dhe Epo, furnizane dë vërtetit, rune dë vërtetit E merë emnin basë, fjallës dë vërtetit që i ka honë Me të vërtit, gënjeshtra të shpijen pun të këqia Aj që rranë pun të qia, dhe ku nishtë? Se një një pëse rranë? Me mlu një të kjeqe, me mujt me arsu një të kjeqe, qështu? Andaj, thotë Muhammed A.S. Me të vërtit, gënjeshtra të shpijen pun të liga E pun të liga qojnë ku? Allah në rojnë në gjëhënëm Qëfar thotë të vazhdi Muhammed A.S.? Thotë njeri u vazhdi meshtë gën janë, subhanallah Ka njëri për dvukle për të modha rranë A i rranë e kur s'ka, njëri në i në zara ashtë të një këpëtën, u konë në zara A ma për të punë, në konë në zara dhe rranë, së më hona Heqë pa kur, që pa kur, fararësui edhe Që su ju ka mësu, gjuhat gjushmës me thonë të vërtetën e përë Ju ka bojë normal e këponë E thotë Muhammed e lësam njërihu që shto vazhdojnë me gënyj, me gënyj Hatë ta ju këtëbë ind Allah nëruajt me në pas emnin të Allahu rëndësi, apo mashtruesi, i ligu, keqbërësi, trafëtari, e kështë me thon, amin të kalahu, në rëndë. Do me thonë, njeri me emnin të këllahu në basë të punve të mira qepon, edhe në basë të punve të kështia qepon. Eta është, mas i qenë ka kështu, po i këthejmë temës tonë. Njeri kër bënë mëkatë, Në esenës e ka emën e mirë të ka Allahot, apo, Nëjësins, Allahut, në esenës, rubi Allahot, besimtari, e të ka emën e mirë. Gjdo më katë që e bënë, jazbej jazbeja të emën, jazbeja të emën, jazbeja të emën, gjdo më katë imë dje, gjdo më katë që e bënë, ka me ndikune emën. Dukë e zbe emën e mirë, dukë e fuqizu emën e keqëmën. Andaj, cili njëri, për shambull, me qëfarë, Me qëfar interesi, po thamë kësto, me qëfar, dhe më thonë, kalkulimi, me qëfar logaria. Njeri ka logarit që me fitu di shkatë shku në dunja, një knacit saktume me arrit, po që postaj të ka lau me pas amën në këqapën. Kur a jamën, mësë më hekë deso, nuk përndohet e këzoti gjelë dhe u alëmën. Kur këte paramenan, paramenan përshamullë të që ka thonë, Po më moto jamu, hallom ak konkret më kuptoj ç'i bën kë punën. Se dikush thot, amrin te Allah e ka, po njeriu nuk e di, Allahu ma fal. Apo jo, ja, wallahi ka të njerë me di ç'i kem le këçi, Allahu më di ç'i kit mirë, nuk do të bën dëm avë. Po këdjes më thon buri mirë, te Allahu më kuburliq tani punë kryen avë. Na Daniel duhet të kujtë te Allahu ç'i ka punën. Imam Abu Hanife rahimullah, që diator i madh çfarë ka thonë? Ka thonë ti kishin pas mëkatet errë. Apo nuk kishin pas mund si menë gat unitet e tyre. Po. Domthon, përra për shkakun e njëri, çdo mëkat që e bën, nishoim bolë dalë çdonte. Në mëkat e bën edhe një çton. Në gjuna i bën një çton. Apo edhe çysh delën udhë, si delu dhë thonë. Dikush e paskë shkel, s'u kupteni, paskë do vija. Apo arruhet çkynir mës me dal vija tani. Ruat, anë dhëtë, dhe si të bëjshkelje, e po nëse zdojnë të ka lau këto vjet e shëmtimit më katit të Allahu dalit, nëse zdojnë të njerëzit, nëse njerën nuk i shojnë, e po, nëse njerën nuk e din që farë emni ka filoni realisht, Allahu e din, andaj ruajtja e fityrës, ruajtja e emrit, është arsujen një aftushmet për një musliman, qi ai mos më shkël në fushat e minuara të mëkatit atë mos më bë. Wallahi kote ka ai që bën keq. Edha ai që bën mëkat. Edha ai që i bën zullum njerëzve. Wallahi kote ka nëse i vesh tesha të më së drejta. Apo edhe parfymues me parfuma më, më të mirë kote ka. Atij era e keqe që jena. Ne do të selim këto njerëz se këtu ka shumë errnaturiforme na u kanë përzi. Apo Më të ka lau gjellë le ola i vjenjera shumë e keqët Me le këta lau të, të njën këtë ertë keqët Allah në rrujt Edhe i lumeja i që është parfumos Me ertë në punëve të mira Ska gale që ndë është anë këtë dunja Ska para me vëllit parfumët së rejta Ska gale Kërësura pasurot mësë më nërejra keqët trupit Mirë po i lumeja i që është parfumos Me parfumën e punëve të mira Qëfar të pegamberi sështë me Duk e bëtë doa Muhammesom të tha Allahume zhej jina Bizinët i imen O zhat Na zbukura dhe na hiesha Me zbukurimin e imanit Imanit bën të bukur Besimit bën të bukur Dhe më thonë të pashëm E tërheqës E me ertë mirë të bëjmë punë të mira Ndërsa e kundër ta Doan me pas arumë të keqe dhe emën të keqe Andaj është kjo arsuje mjaftushme që një një më thonë Së pëbaj keme bovalat. Së ahi pak njerëz nuk pëshohin, ka përse edhe kjavën e, një qafë pëbaj, nuk kjavë linovë, nuk kjavë linovë, nuk kjavë linovë. Për endaj, nëse njëri ju, dit për dit, për, për emendani për shambu, Allah u gjallë levala ka kërku për lejë mi falë 5 vakët në ditja, apo a jëmë 5? Po, 5 jëmë mi falë. Ka li për lejë 5 mi falë, për jënë i falë 4 i falë Veç këto, se na du të mu në menu, që të Allah në ka e pëmene në më, o një dhe mena, mere lopë se në kalkula, nëse ta qëtë hesopi vazhdati, ama kërësuri është kalkula, ama së lemet shku punt, pa logarita një del, ku që ako ka grumbullu shumë, anda i kalkula, nëse një njëri për shambullë të ndërru nëzër, 4 namazë në i falë, që të këni 4, veç një se falë në ditje, veç një nuk e Sa so bom për i fali? 365 namazë për i fali. Se ka një nditja, po? Në ndi për shumë e dogarit mirën, qështu i bjen? 365 i bjen një po? të për, po? Mira pëtën. Nëse një njëri dhët vjetë falet, veç 4 okte, njëse falet. Për dhët vjetë, sa so namazët braktisura bën? 3650, o qështu? e herë 2 nëse buë 20 vjetë, herë 3 nëse buë të bëndë 30, më, më paramena për shambur njerëi veç ka i namaz nuk ka falë. Po. Edhe del për Allah të manum, e mfletorën e ti është, Allah ojë thotë robë i jamë, të këmëthir 20.000 so, herë, 3.000 herë për 10 vjetë, 3.600 apo, shtëtaja 30 vjetë, 40 vjetë që buën së hora, apo 20.000, thotë Allah o robë i jamë, Nizet me her, nizet me her të kom thirr, edhe më thëshë jo. Kjo sa aşh çdo namaz thirrje. Çdo namaz kur tin vakt, çka bëjmë na? Çka kur tin vakt, çka bëjmë? E thirrëm e zonën. E, e zonë çka është? E zonë është ata jashtë që mund hanë tash të vaktën Imrana. Që kjo është e zonën. Ata që për jashtë ai thot hajj al-sala, hajdeni mufal, hajdeni A i thët, hajde, haja, Ajithot, hajde. Thyr. a i thët, hajde, do në mozëm e thyrë. A thyrë e zonë i një herë në ditje për 5 dokte? Jo, gjithë namazë e ko e zonë në vë. Dëmër thënë, gjithë namazë e ko ka një thyrëje. 4 herje përgjigjë, vështë një herë e një, për 4-10, për 30-10, grumbulluën 20.000 thyrët pa përgjigjur aftën. Me thyrë, ti me thyrë në telefonë dikon 5 herë, mështë më të dejmëru aftën 5 -5, Edhe ki aran, këtë këtë në ru, pejtë që i e bohë, diku që i kësha së telefonin të është për si shilmonë. Tjetë hatër me herë, 5 herë së ta qëtë në telefonin veç, me herë prej kësha dhe lëndoshe dhe dhush ko këtë në ru njërja. Parana, 20 njërë me të ta qëtë në telefonin. E nëse si falë 2 për 3 falë tashkjo halavë, hala, e 3, parana 5 vakë të nditje ka përsejnë, 5 herë e thyrë e lajë më nëmë, edhe nuk përgj Qëfar e emni duhet me pasin të Allah? Për dhe e dhe dhe dhe na, këna obligime me ditu, ullë edhe me na, ullë edhe kalkula. Aja dhenë? Qëla është aja thirje ma interesant? Që të bën njerë ma shumë e po i përgjigjesh, se thirje a zote? Qëla është e menë? Nëse ka matë mat mirë, matë dleshme? Në regullë e kiti po. A ka? Për ndaj, beshëntari këtë kërë i meditanë, se kush po më thirë, dhe në qofë se nuk i Çfar çfar i moji mar çfar pa më këmonë nëse kundërshtoj çfar ăn i mar tek zoti gjatë lavala kjo është arsye mjaftueshme thon o zot falom o zot kum gabu o zotun po kthena o zot i madh pejsat unë kamë këna atje ku duat apo se fërmi më ka tek çuresh më edhe me logjik për arsye me ky rreth më fërë më arsye që ç që rrokë sapo këtu apo apo nuk e rrokë sapo këtu Andaj besim të dutë me meditu dhe me legikuame. Për andaj, kore menon besim tari se qka i ik kur të bënë mëkat dhe qfar fitan kur të refuzan, pa dyshim se e ka një arsyet, një aftushme me thonë një optën. Dhe e dyta përsa të ndërozër që me ta përdu me përmbyur pe arsyve është edhe e, një riu dhe me thonë kurrë të përballë me kotët. A është një fali betejë atje apo? Do, no, është një apsh, është një kujt, është një shejtan atje që tenton ty apo? Më të binë në punë ponte keqe. Dhe besimi të fillojmë tha të jomë se s'bam me këpë apo këpë me këpë. Spokoni betejë e shkurtë e godni betejë dhe lut apo. Dhe se i ndështrosh mëkatimet, jemi poshtë. Dhe onë, të kam mujtë, në që thush ju, po shambull, një ju është që me shikuku nuk duhet, është zban me këshura gjepënë. E më poshtë kërkesën. A një është mirë kërë fitanë? Shumë një është mirë kërë fitanë. Apo, andaj mëkatimi të ahumbë në djenin e triumfit. Së lenë më knashme nga dhënim e fitore. Ndërso, ndjenja e triumfit e nga dhënimit në bitkeqën, është ndjeni shumë me kënsh Se ndina që ta sillë më kati, nëse njëri e më të më të mire, për. për shamë të ndërdozëm. Allo në rrujt, me që në që në që në që më konkret. Njëri në rrugë duke eca dhe shepë përmja, po ka lolle veshja, allo në rrujt. Edhe e pëshi, i ja atërhe kësit me këshurë ku nuk duhet. Epo? Edhe ajë mëndën se kjo i ofroni, një falloj, knatsije. Ka po atë diçka që ati, në shta, i ofroni knatsije. Nëse e ullë sh E dhe kjo është një knacidhi. E para është knacidhi e shkurtë që të bën të mposhtur. E dytë është knacidhi afaqjate që të bën triumfues në ngandimtar. Apo, na the thosh, e mposhtor. E pejgamberi sa më ka thonë të ndronë zot dikush çdo kush, kush për Juve, ka mundësi me të dobpsu shejtanin e vet. Apo, sikurse dobpsu devja nga rruga po sa un propooro ku qenon tu me devë e ka ngarku devën edhe rrugë e gjatë patyshim se devjos ligë o s kam u mongosht çs duhet as sa duhet e barti e bë, donon nga udhimi është dopsu edhe shejtoni që thotë dora ai jam nikui përbetuam që nuk t'lerhat kudo që shkosh e që tenton me të posht e me dopi Allah t'mandum e me t'leru nga rruga e keqe e me t'dit emat e këçi ai t'në rrugë so haratë Kështë jo shikhimit, jo gjuhës, jo dorës, a i mposhët, a i mposhët, gjdo sen që ti e kondrështë, a i goditit të më, dhe e kondrështë. Pësar ti e bënë një mëkat, a i thot, ja mujta, a po, e ti mposhështë. Andaj, cilë është i kna që mi thonë që dojnë të mujta, a është një farë ina ative më, më, njerët, me ma mujtë që kë, a më paramëna përsham me dhe njerët, që me ka që i ligë më më më të kujta, të Qëli konsiderot njëri me vlerën të njërë, apo? Ajë qëli për shamull i vjernë një mundësi bëjëgjë mirë më nërë i shpund, a ma zbanë që është më nërë i shpund? Dhe të jo, bëllë, për kom zbanë, jo. A guzimi që ti është ajë që la vdrot, edhe trimnija këti është ajë që la vdrot, apo ajë që thëtë, ka edhe dhe më mshelë sytë në botë në unë atërë. Qëlla? Andaj, bë në trimë bënë në trimfuës, bënë nga dhnimëtarë, shiaja e mbëlsirët e nga dhnimit në bimë e katë, që aja është mbëlsia reale, që aja është knatësia reale, që aja është në mëturja reale, triumë në fimë bit keqën, nga dhnimim bit ligën, që tërë boshë i fortë, i fëqishëm me besimin tëndë, i fëqishëm me moralin tëndë, i fëqishëm me edukatën tëndë, ndër së të pëndyshe Andë edhe këtë që njëri e im kuadrën, njëtë në ti dhe analizën, apo arsyja i të regën qartas se ka do të me shku. Dhe qëfar do të mu përmbajtë. Dhe situatat saktuarë dhe në udhkryqet saktuarë, qëfar do të me thonë. Po, a jo përta. Pëndaj, këte e ndimtarë, këtu pika që përërën, sa duj përmenë, për e në të kalumë një kompërmenë 3, 5 përpojnë, që ka i ki 5, Motora që të ndihmojnë, pesë ushtarë të forë që të ndihmojnë, pesë arsujet të fuqeshme që të ndihmojnë, me i thonë gjithë do kundërthimi dhe Allahot, jo nuk banë ato. Anderisë Allahot që Zotim e në fërsu, në botë fuqeshme, stabil, cendrushme, që gjithë do të keqe me i thonë jo, dhe gjithë do të mirë me i thonë po. Gjithë do kundërthimi dhe Allahot, me thonë nuk banë, po do këtë mirë, po do këtë kë Në gjdo kalkulem, më është e parësysh, më është e pa kuptim, më të është e humbje Dhe gjdo punet mirë, që i si themi, po, mirë se vjenë Me bo punet mirë nga se Allah është i knaqin më ta Allah në i falë mëkata e tona Allah në ndihmovë në këtë rrungë me i rezistu të këqijave Edhe me i përvesu vlerat e mira që Zotë i Gjellewala është i knaqin më ta Allah në në si gjdo mëkatar, Allah Gjellewala me e falë Dhe me uzu në rrung Dërësa Allah Gjellewala që me të vërtet namazit të jetë një ibadet që poploni këthejet për sëri, e falim namazin, imbushim gjamiat, edhe në shtëpia tona, të falet namazin, nga sërështiri Allah Gjellewala ditore, pesë herditje, për ndaj i takon robit, i takon një kreset të dabët, dhe ka nevoj që ti përgjigjit kryo si të ti, sara i tëtrat. Me ka që pojtofon, zotë i shpër bleftë, Safat rëglojmë sa të këni mundësi, pëllëse një safat mirë, edhe sa të këna mundësi të të lirëmë dhe në përleze dhe përleze dhe përse kua është mirë, dhe nëham dhe nëmë fali është nuk ka problem, mirë po, sa të këni mundësi të i pëllësejmë safat. Mëka që përdofënë Zotin në rot, o sallallam anë muhammëdin, o ala alihi, o sallallam, o të simën këtira.